פרק כה וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב. ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהן, ויאכל העם וישתחוו לאלוהיהן. ויצמד ישראל לבעל פעור, וייחר אף אדוני בישראל. ויאמר אדוני אל משה, קח את